Egunan, joan den aldian proposatu nuen tratuak bere fruituak ekarri ditu. Horen ondorioz, galdegina izanzaut, zaut, gauk egun gerotageiago entzuten den rezilianz hitza aipatzea, eta zes entsu hartzen alduen hitzorrek gure bizian. Zehote egan nahi du rezilianz itzak berak. Definizio hutxada, gauza ala egoera baten pumpatzeko edo holdak behitzeko gaitasuna, beste gauza ala egoera baten aintzinean, edo beste gauza ala edo egoera batik kontxa. Lagun batzuekin aipaturik gerostik, oaktun izere ez ginuela denek definizio bera emaiten hitz hori. Batzuk, oldaktze sendimendu bat bezala ikusten dutelarik zailtasun baten aintzinean, beste batzuk, gehiago ustearenari edo lasatzearenari konparatzen dute zailtasunaren pajean. Debate frango ginuen beraz izaera horren inguruan, baina egia ezteko gure debate horiek tenore aintzinatu batean iragan ziren leku giberatu batean mendiek kontra, behar bada izahetarik urbilegi. Elementu horiek guziak kondutan harturik, mundu osoaren berri egiteko prez ginela pentsatzen dut gau hartan. Alaike, burua pausatu ondoan, pentsatzen dut bakotsak egokitzen ahalduela jezilianz izaera bere biziari. Adibide simple bat, semaneretan egiten ditut janari erosketak. Nun, zeh elbururekin. Edota nola bestitzen niz, nuntik dinikako ahopekin, nohkeginak. Baita nunbizin iz, semaneretan, eta beste hainitzolako. Pentsatzen dut ere, ez dela neho rentzat hainberean kokatzen jezilianz izaera. Ezpaigira denak balore berekin heziak izan, eta beraz, espaititugu denek lehentasunak ahloberetan kokatzen. Etxekoz etxeko, tanohberak egina, bilakatzen ahaldena batzuentzat, alderantziz, denek elgahekin eta pagtekatuz, bilakatzen ahalda besteentzat. Kontzientzia ahitze horokok bat izan daiteke, giziliaz egoeraren abiapundua, eta gero, bakotsak emaiten dakogu nahi dugun norabidea, bainan gogoan atxekiz, zerek gituen ekarri hauste edo oldaktze pundu oktarat. Gai horrek baluke orenak eta orenak ez tabaidatz, eztabaidatzeko mamia haintxego. Bainan laburbiltzeko biltzeko nahenuke egan gauhegun krisia sanitario oktarik emeki emeki ateratzen ari girelarik Gerota gehiago entzuten dela jezilianz hitza jenden hauan eta batez ere politikari ahondi batzuen hauan. Beraz Jakinez ez dugula definizio bera, tabakotsak bere gixara ere maiten alduela egoera hori, domaial etaike, plegagintesen gutiengo elita batek emain eman nahi definizioari. Behar bada, betidanik molde edo izaera hori bizitzen dutenetaz baginuke gehiago ikasteko. Bon, eniz gehiago lusatzen gai filosofiko hortan, naiz eta behingoan, itzetarik ekintzet, ekintzetarat bidea uste baino laburako den. Ondoko aldiak te, eta mireskak pantxika!